Alhamdulillahisyakuran billahi wa wa rahim. Innal wa mustaqimun wa al wa la Wa a'udzu billahi min syururi wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Astaghfirullah wa astagfirullah wa anna Muhammadan wa nasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma ba'da. Ta'awudz billahi minasyaitonir سلام الحمد لله نشكر بسم الله الرحمن الرحيم بس اهل حمد الذكر وذكر اسم رب الجليل صل عليه بارك لنا wasallallahu alaihi wasallam innallaha la yujazii minir rahmi illa qallan fa illa qallan fa illa qallan fa illa qallan fa illa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 Kerana dengan limpah rahmat dan sayang Allah Swt, Allah Swt masih memberi kargo itu dalam menjalani ketahanan kepada Nya. Imam Al-Ariffi Allah, utud'ah wal-mishah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Haddad, Allahumma ya'isha min al-badiah. Allahumma ya'isha Janganlah kamu menjadikan satu adat Membiasakan diri An-nau Untuk tidur Al-Firoshil Watiah Ilam-tlam yang empuk 6 bulan, 9 bulan, 9 bulan Good night, dream Zalika ila kasratin yeah. naun yang demikian itu akan mengajak kamu Akan membawa kamu Ke arah banyaknya tidur Biasa kan? Bila dia selesa syok lah tidur Syok tidur tak akan laman lah Apalagi berapa 3 pagi 4 pagi Waktu paling syok tidur itulah tu lah Banyaklah letakkan waktu yang paling Dahlah untuk tak hajir Memang Agama ni memang berlawanan dengan asur Agama ni memang berlawanan dengan asur. Nanti kalau kita nak bangun pagi bagi-bagi ni nah, Tidur. Bersyak. Bersyak. Bersyak. Bersyak. Bersyak. Lagi nah, kita terceting. Buat apa Sampai dua-tiga pagi Nak bangun ke empat bagi. Hmm. Tak lepas. Lah. Biasanya yang bersyak. Bersyak. Bersyak. Bersyak. Buat amalan sikit bersyak. Yang betul Tidur. maksud dengan jangan bangun kundi dia. Sebab kita tidur malam. Kamanya kalau waktu itu, tu 10, ni, ni, tu tidur kan Belum 12, tu, tubuh, tu, tu, si, tu, dah 5 jam tu dah Orang oh, dia rasa lah Sudah bedak, ada sampai sampai-sampai 29 sampai nah, malam tak, lagi. <tuh>, Makin, makin apa, makin meningkat dua kita, makin ke makin kurang sekurang kurang kurang jam -kurangnya 5 jam kena tidur Sekurang-kurangnya 5 jam kena tidur kalau kurang dia boleh menjam waktu tidur oh, badan tak akan aman boleh petak akan senang badan senang. Schedule orang itu suruhlah amalkan oleh Allah kan tidur sejam jam dua. Eh. Lah. <tuh> Tapi tu dia makan roti oh, soping, air adalah. Dia yang buat kita mengantuk ni eh, 70 para nabi sepakat air buat kita mengantuk. Badan kita kalau banyak air, penuh air <tuh> Kecai ataupun lentiran dalam badan kita akan bertambah Itu yang menyebabkan kita letih dan mengantuk 70 barang lebih sepadan Dan air ini biasa orang suka minum bila banyak makan Bila banyak makan, banyak minum Bila banyak minum, banyak mengantuk lah. Lepas tu orang-orang makan otis ketig ni Air selas Sanggup ni, kan? mangkup <tuk> tak nak Tak nak mengantuk Tak nak mengantuk kita Kita kalau boleh memang nak tidur pun juga lah Jumpa lah makanan Banyak-banyak lagi memang orang tak boleh Tak boleh tak ada, tak ada tahan kena Yang special, special. Baru semua makan tidur aja Jom, jom. <tuk> Benda berubah pun Bukan tak boleh. boleh Makan ni hukum ni berubah Bukan haram Maksudnya eh, Cuali ke lah mak? Makanan-makanan yang tak baik, hati-hati itu lain lah. Dia baik, hati itu lain. Dia dah tihi hukum asal je, makan yang mubah, Lain sekali. Lain sekali boleh dikatakan senang. Saya tak makan langsung lagi kan, tak ada nazi pula nak dikatakan. Terakhir sekali senang. Dua kali, sepuluh kali, ubah boleh. Tiga kali, tak ada langit kalau itu, melalui, melalui. Tapi kalau membajik misalnya, itu pun lain lah. Ini dia lah. Tapi ulama-ulama hari mana hari? Tahap tu sekarang ni kat maya. Saya je tak makan banyak sebab tak nak banyak. Sebab tu tak nak banyak, nak gunakan waktu itu berjaga untuk menda yang lebih malah faham. Boleh kita kata alat tiga untuk sunah pun ibadah lah. Tapi nak dibandingkan dengan waktu berkudur tu, kau gunakan waktu tu untuk makan lahirmu dakwah, Al-Quran, zikir, tahajud. Mana dia wei? Kan kat waktu itu, dia tidur, tidur, semua dia luah. kalau diamkan ikut cara Nabi, lepas para solat. Jadi, kalau satu dia jangan tidur, dia ada setengah berlama, tidur atas. Kalau ada tengah malam tidur atau bangunlah. Tak ada boleh. So boleh je berubat selepas azan. Dah kan dia itu, kita bual. Ada satu nama dari Indonesia dia tak akan buat satu musik tengah tengah kolah. Dia... <coughs> macam itu sahaja. Kena dikirakan. Tapi macam itu dia tu je tu lah. Bina macam tak tahu yer, macam dunia ini dulu itu tu. Kita sama-sama tak nampak benda. Jadi kita rasa macam dia. Percaya pun. Tapi yang tengok daripada Ultraman, Storman, Saddaman tu lebih lebih teruk lagi. Lebih memang, memang tak betul pun. Kepul kita terpenarung. Percaya. Jadi so, kita boleh kisah-kisah. Menambah ulama' dulu kan. <tuh> Jauhkan dirimu, hasnuka maka akan menjadi besarlah kesedihan kamu akan menjadi apa bertambahlah kesedihan kamu, wathas suruka dan penyesalan kamu. Izah Allah, segeranya kamu melihat Maafkan Allah apa yang telah dijanjikan oleh Allah lim kau ingin bagi orang yang bangun malam. Terus. Terus. Ha. Kalau yang terjemahan ada buat saja kan? eh? tak boleh. Ya. Tak, tak? 19, tak salah. Yang dulu 19 jenis-jenis tawanan. Dia tak samalah terjemahan saya dengan terjemahan kita mungkin dia lebih, lebih kepada istilah terjemahan per perlafaz. Maka qala ayhihi solah tu asal. sini Nabi S.A.W Alaihi Wasallam sabda Liu Sharun Nas akan dihimpunkan, akan dikumpulkan manusia visong ingin wahidin di satu kawasan yang lapang, tanah yang lapang. Pernadi, menadi masih akan menyeru seorang penyiru. Aina leli karena tetajah suajin anil motojeng. Di manakah mereka mereka yang adanya mereka itu tetajahkah, men, <coughs> menjarakkan, menjauhkan yunub know bang bang manikah bang bahasa Melayu so so anil madad daripada tempat pembaringan maksudnya menjauhkan diri daripada bahasa-bahasa kan bahasa yang indah menjauhkan lampung atau gosok daripada tempat pembaringan artinya bang bangun tadi tu kan qayumun akan bangkitlah akan berdirilah Wahum palilun Tapi mereka adalah sedikit sekali whole, nah, jenata, Biar saya dah perlu Nak jalan nata Biar saya dah hisap Masih surga Tanpa hisap lah. <coughs> tiga golongan tu Salah satu ni dia. Orang yang meninggalkan tempat tidur dia Biar tiga-tiga-empat pagi <coughs> Untuk beribadat kepada Allah Mayang ke Bersyukuran ke Bikir ke dan waktu para usaha selamat datang pada dengan kendaraan besar وقال عليه السلام كمى نبيش انا مساب lagi قالت ام سليمانlah berkata um sulaiman ibni daud anak ul nabi daud alaihi salam <tuh> ibu nabi sulaiman bin daud <tuh> ya budayah wahai anakku ibu nabi sulaiman berkata kepada nabi sulaiman lah. dan nabi sulaiman anak budayah nabi daud Ya bunayya wa yanaku la tuksirun nauma bil janganlah kamu membanyakkan tidur pada waktu malam <tuh> <tuh> Fa inna man yuksiru an-nauma bil layli karana sussunya yang memperbanyakkan tidur pada waktu malam yati fakiran yawma al-qiyamah masa dia akan datang dalam keadaan fakir pada hari kiamat fakir fakir atau fakir Fatir, fikir. fakir miskin miskin fakir, fakir, fakir, fakir wa miskin ni ada harta tapi tak cukup fakir ni tak tabur zero ada fakir sangat memerlukan kepada apa sahaja nak miskin ni dia, dia ada pula tapi tak cukup orang-orang miskin kalau fakir ni zero tak tabur jadi banyak-banyak kita -banyak. ni akan datang pada hari jamat yang akan ada fakir maksud fakir di sini dia sangat memerlukan kepada pahala Peluang-peluang yang Allah pun bagi <tell> Untuk membuat pahala Dia tak buat je Wa qala al-imam al-ghazali Rahimahullah I'lam ketahuilah Annal laylah sesemunya malam oh. Wal <tell> nahara dan tiang Arba'ah wa ashrun sa'ah 24 jam Imam Ghazali pun zaman tu lah ada 24 jam mana ini zaman sekarang ini? Macam mana dia? Jam tu mana? Berjamu? Paling 50 juta, hingga 55 juta. Maka dari kes itu, sebenarnya malam macam ni, ada 24 jam. Paling aku nak, kamu kah bila atau minta dan janganlah adanya tidur kamu di dalam waktu tersebut melebihi daripada 8 jam. Jangan lebih 8 jam mulai gerger paya tiga dan cukup lagu kamu in ashta kamu hidup 60 tahun antu dayam ka antu dayam kamu telah mensia-siakan minha daripada umur tersebut 20 sanah iaitu 20 tahun wahia asrul Umur 60 tahun, satu hari 24 jam, kalau kita tidur 8 jam berarti kita tidur sepertiga daripada satu hari. Sepertiga daripada satu hari, kalau kita isbahkan kepada umur kita 60 tahun, sepertiga daripada 20 tahun kita tidur. <coughs> Walaupun kita begitu kita amalkan adat tidur lah, itu kita tidur, dapatlah pahala 20 tahun amalkan adat tidur. Tapi kalau kita gunakan tu waktu tu untuk buat benda yang lebih lagi, maknanya rugilah kita. Mereka juga tengok ni, ada dua dua, dua sudut pandangan. Tengok bawah, buat atas. Kalau kita tengok bawah, dia boleh tak amalkan ada tidur langsung. Dia boleh malam digunakan ke bawah masyarakat. Kita juga boleh tidur, amalkan adab, buat Betul. Itu pandangan ke bawah. Jadi, kita nak pandang ke lah. oh, tak tidur. Tak tidur, tapi menggunakan waktu itu untuk beribadat, Mentang alimu. Apa tu dan sebagainya. Dia, dia, dia, dia juga tak tidur. Ya. Kita pandang dua sedut kan. lah. Bagi orang yang nak maju ke depan, ke depan atas lah. Kan? Dia rasa dah cukup tu. Orang itu pun... Tidur sikit Tidur tidak Tidur Tidur Tidur Wa mata Wa mata Ta'adhiru alaika Fi ba'dil mawadid Al-jam'i bainal tayamun Wal-ishtibhal Fanim ala yaminika Wa syahadah An la tastabbiru Tastabbiru Tadabiru, Allahumma. Dan sekiranya menjadi satu keuzuran ke atas kamu di sebahagian tempat untuk mengumpulkan di antara mengambil langkah tidur ke arah kanan ataupun menghadap kiblat maka tidurlah di atas nambung kiri lah. dan berusaha untuk tidak membelakangi kiblat. Kalau tu tiga benar-benar dua cara takut cara tu lah Ambil senyum eh Ambil senyum Senyum Itulah kan Nah, tiga-tiga, kita tengah jajah yang ada di luar Tanah tak positif Sebenarnya kita mengalami gelas Tapi kalau kita tidak okay, mampu Kita biasa tidur beras Kita terlalu lagi busing kan kita terus, jadi? Jadi, belas, Kalau kita bersih balik terus Kita mengalami kita. Jadi dia beritahu sendiri Kalau kita tak mampu untuk tidur macam tadi Kita rasa dia busing-busing kan Dia elakkan daripada kita mengalami gelas Maka kita tidur lagi Jadi ni kita tak ada Tak mengalami kita, tak mengalami gelas Ini pun sama tidak ada yang perlu jaga diri Barang yang jenis boleh terletak dari tangan ke bawah kan Haa tak siap Ini yang jenis pusing dan pusing dan tak boleh Haa letakkan diri tadi Tidur-tidur yang berus Tidur-tidur tak pun Jangan macam ni Yang ni bila Temangkuk menyarap Tidur yang dilarang tidur ahli neraka Lahani selalu itu tidur ahli neraka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 jadi, ha, emang, ha, dia rasa <coughs> dia Ah kita memang ada tiket buat. Bukan semua orang boleh buat benda tu. Tapi sekurang-kurangnya kurang je, kita mesti nak baring tu kan. Kita tak siap. Kita dalam dah la agak steel tulah. Jangan. Ha. Hmm. Alak, er. Nak ambil berkat dengan pergi-pergi ikut saja. Ayuh tak mampu jangan. Tak siaplah dia nampak sedih sangat ah boleh saya kuat doktor squat doktor yang kita selalu yang banyak tidur ni yang tak boleh tidur ni yang macam ni tak tidur ni ni glowan tu tip tu tidur cukup tak equivalent dalam sangat okey ha okey Fa iza qasatta jika sekiranya kamu inginkan atau menghendakan atau ingin <coughs> istijabika dengan baringan kamu al istirahah untuk berehat dunan naum Bukan tidur makan baring kena tidur ni baring untuk rehat ni wala <coughs> basa maka tidak apa tak mengapa anta untuk so, kamu berbaring -ber -ber -ber ala Aisyah di atas bagian kiri sahaja nak <tuh> sahaja macam bukan nak sahaja dia orang nak <tuh> nak barang ni kan dengan mengiring kiri kemudian tapi jangan beranggit lah. <tuh> pulak <tuh> <tuh> okay. okay. okay, kalau barang di dalam kiri ni ada kelebihan ni sebenarnya dia akan mengeluarkan angin-anggin dalam gua Banyak kentut ini Jadi, seorang yang nak buang angin dalam gua, di baling belakang Sebab, di baling belakang itu akan terpilih, menolakkan angin yang belakang ini lebih menjaga untuk jangan jalan itu, kita tak letak Lepas itu nak dijual kanan lah. Angin itu tak akan keluar, jalan boleh keluar-keluar, tapi jalan juga Kalau lepas lagi, cepatlah keluar angin Bagaimana? Ya tidur. <coughs> Ini juga masalah nak senang. Nah, ni lah. Ini masalah. <coughs> <coughs> Kadang-kadang kita angin pun banyak ambur. Angin eh? si nak ikut memang sudah nak Jadi, dia baring. Baring senang. Lah. dia juga teri baling. Ya baling lagi senanglah. Ditera? Senang tak? Belum. Macam ni. Ini boleh, boleh, jangan salah. di dalam kalau tak cinta ulah, kalau tak cinta eh ya' lah. <tuh> Kalau tak cinta, hidup jenih, hidup nabi, hidup negeri, hidup para rasul, hidup tentang ni, tidur para ulama. Orang makan dari sini, kalau tidak cinta eh ya' lah. Miring ke kanan hari jumat nabi, miring ke kiri hidupnya untuk para rasul. Ibu nyanyi, ikannya. Ibu terlentang ni, beberapa lama. Ibu menerak si dua lima lagi. Berhenti untuk berjalan. Berhenti untuk Tak boleh. Berhenti untuk berjalan. Ada seniaga terjelat di Dunia Arab. Nampaknya sumpah kita, kita berstubun dengan cinta muda ini dan cinta-cinta <coughs> Jadi buda Wafil naumi Waktal qaidullah Ada pun waktu tidur Qaidullah Ma'unatun ala Tiyamil lain Menjadi satu pertolongan bagi Ataupun untuk bangun malam Qaidullah Qaidullah ni tidur siang Itu sebut zuhur Dengan jam sejau Ataupun Lepas zuhur Mula-lepas yang sebaiknya sebelum 2 Kayulah lagi 12 bulan tidur Teruk ke mana ha. Itu kan bantu kita bagi kekuatan untuk Bawang antaraja Waktu itu seluruh kita datang Jangan Jangan setelah kan Alam ke-bawang Hari Jumaat Terjadi hari Jumaat Tunda lepas sebab nah, Jumat baik-baiknya dalam awal mungkin Boleh dipindahkan selepas Selepas Jumat Jadi dia sebab pada setengah lama Buat sebelum, dia sebenarnya buat selepas Jadi biasanya Jumat tu sama selepas Kalau buat Jumat sebelum Nanti kan terlambat lah kan, macam Jumat <tuh> Jadi kira, kira macam Ada time masing-masing yang ni kalau ada orang mungkin dia tak boleh nak buat sebelum mencuba dia kerja kan Buat kerja macam nak buat dulu lah Lepas pun tu jangan lagi, panas-panas eh? Dia setengah jam cukup sebenarnya kan? Setengah jam kan, tak lama Jadi kalau rehat waktu di ofis awal tu rehat sejam kan ha. Dia rehat je lah Haa sejam sejam kan Sekarang dia sejam sejam sejam sejam minit kan? hmm? Pun okey lah ya. <coughs> Dia sedap tengah-tengah tu -tengah, setengah jam ulang-ulang Sekarang waktu rehat ofis satu jam kan Makan, juhan, oh, saya Johor agak. Kalau macam ni hantu makan 20 minit semalam pun ni. Ya Johor. Atau makan sikit 20 minit semalam ya, 5 minit je tu. Saya jangan nunggu dulu. tempat kena ada baitlah. Sudahnya tak dapat dulu kan. Jangan jangan. Johor kena lah. Bagi dia boleh jura tanah ni dia. Kita dulu sama video dah pergi. Itu apakah dianggap? Okay. Dianggap zero kelas tu tidak? Wallahualam. Tapi saya tak boleh tunjuk dulu lah. Eh nak lihat dan Apakah dapat kalau kelas ni? Basically <coughs> basically apa? Kalau misalnya dengan dengan tidur setengah jam duduk tu, kalau dia dah nafas, dia terlegas, Nampaklah kot dari sini tu. Kita tunjuk tu. Tidur je. Yang penting bagi berehat ke badan, tengah hari tu. Berehatkan badan, buat otomatik. <coughs> nanti, bila kita dah tidur siang tu sebelum juho tu, nanti otomatik malam akan ada kewatan. Sebagainya, kita pagi, lepas isyarak tu, kita dah, kita dah buat manah. Kepul, kata lah pat bagi kita bangun. Tunggu sampai 12-12 jam 8 jam 4 pagi, 5 pagi 6, 7, 8 7, 12, 12, 7, 8 jam Badai kita dah 7 jam Bagaimana ni? Rehat, siap, tidur Lepas tu kan bangun balik 1-1 sampai Tidur balik berapa? 10-11 Bila duang 10 jam ni Jadi kalau kita break kat tengah Tidur, siap, badai kita tak lalui Tidur sangat Tapi kalau dapat dengan dengan cara duduk pun dapat Memang Rehatkan badan pun Dapatkan ya. Ini masuk, Kita nak pun Rehatkan badan Kalau kita boleh Tumpah pagi Kita bangun Terjun Lalu kita tak tidur Lepas isyarat Sambung kerja Lepas tu Sampai 6 petang Lepas itu Semangat kerja Malaysia Itu kan bandar kita Lepas itu Itu yang nanti Nak bangun Tumpah Banyak Sebelum kita Kita berubah Kita break Sekejap Tidur sekejap okay, Pagi jadi punya retin Dah bertahun Bangun Sudah Tentang jadi sampai sampai lebih balik lagi jadi semangat guru nama macam madrasah mana mana pun sistem dia tu kami di masa saya di masa di di <coughs> dengan di Afrika ke itu lah akhirnya wajib lah kelas kan habis pukul sebelas setengah dengan itu tidur sampai loh makan tu senang jauh punya dia makan lah tidur pada senang tu dia tidur tu bermakan itu muru nama kemangan se sistem data selulah ni memang wajib. Kalau betul ni mudahlah, berniaga kan pagi buka orang pukul 9. sebelah lagi 2:00 petang dah tutup. Pasal semua ni. Jadi office ni dah siap-siap pandai bagaimana Bagi Jadual begitu ikutlah kot. Makan 9:00 menit, tidur 9:00 menit, bayang 9:00 menit, tidur 9:00 Wahjeran tanah mah, maka berjaga-jagalah supaya tidur bang dah subuh lepas solat subuh. Jauhilah tidur lepas solat subuh. Paling lama yang nak kerana sebenarnya menghalang rezeki Menghalang rezeki Habis dia salat subuh, pokok kita tak boleh lupa. Itu, tak dapat tak dapat apa yang nak final yang nak uruf seseninya ia menghalang rezeki atau selepas solat bin asri ataupun selepas solat asar bainahu yurasu junun dan ia mewarisi kegilaan. Mewarisi kegilaan. dia warisi kegilaan warisi kegilaan jadi gila tidur pasar lah. kenapa orang orang jadi gila ni apa kajian dalil ataupun sallallahu alaihi Mungkin pengalaman ni kan? oleh pengalaman ataupun ya, Yang dibuktikan dengan dari segi ke doktoran ni kan? mungkin lagi Sains ni dibuktikan bahawa tidur masa ni Setelah yang tadi lepas sebuah biasa waktu Yang laku kita putai-pagi dia tu ada rezeki kan? Waktu tu Kita tidur bersebuah maknanya Rezeki dia akan terhalang Apakah yang mengurangi rezeki yang telah tak ada kan, kita? kita? limbahannya lain. Aw qabla salatil asha wa yurasul ara. Dan jangan tidur sebelum asha. Maghrib, maghrib, maghrib ni nantu wajib tidur. Bainahu yurasul ara kana di insomnia. Sebelum tidur maghrib, subuh insomnia, mereka kena insomnia. Susah tidur malam. Insomnia ni dia yang susah tidur malam. Tidur, -tidur, pada maghrib. Pada maghrib, tidur. Pun dia jaga -jaga. Ha, pun nak berek pun magari tidur asyarot babas Juga jaga ah mesti hadir over ni lah kita ini lah dia depa menghalang rezeki tidur lepas isyak jadi gila tidur sebelum atau eh, lepas asar jadi orang jadi ke dia jadi gila Tidur sebelum isyak. Bila mawresi im-samuyah. Tidur malam. Faizah ra'aita bimanamikan. Biasanya kamu melihat dalam mimpi kamu. Ma'ayasuduka. Apa yang mengimbirakan kamu. Minarukya daripada mimpi-mimpi. Fahmid. Fahmadillah. Fahmidillah. Fahmid Allah. Maka memujilah Allah. Pujilah Allah. Mersyukalah kepada Allah. Fa'awilhu. Dan tak ia di khair dengan kebaikan di khair dengan satu kebaikan. Munasabah yang munasabah yang kuno pernah lagi adanya ia seperti itu. Wa izharo ya su uka jika kamu melihat dalam mimpi Sesuatu yang tidak menyenangkan kamu yang tidak menyenangkan kamu lah hendak segera. maka berlindunglah benda dengan Allah minas syarii dapatlah keburukan. Wa atful dan Syarat juga, anjas okay. yasarika, kiri. Selatan tiga kali, petahau walau ila jamiga Allah, maka berpalinglah, ubahlah kesemuanya, selirukan, membalikkan itu. Di kiri, wujudilah nasihat anda lagi. Syarat dia tidak betul, ke? syarat juga, Belah kiri. Baca wujudilah nasihat anda lagi tiga kali, syarat kita pun tiga kali. Kemudian Ubah kita punya kedudukan Kepada tempat lain Ubah macam tu Kalau kat situ muka lagi Ubah tempat Muka dah sebuah jin dia punya Tempat dia sedapak kan Kita tidur Walah tahan jasubiha Ahadhan yang Kamu menceritakan mimpi buruk tersebut Kepada sesiapa pun Fa'inah la Baduruka kerana yang semuanya ia tidak akan membahayakan kamu. Walau oh, apa sahaja jika sekiranya ada orang menceritakan kepada kamu ahadon, buk satu mimpi. Walau tu awaluhal janganlah kamu pandai pandai nak tahu mimpi. Nya. Atas alulmika sekiranya dia minta kepada kamu cari yang kerana itu, aw tak tak jinuhfi dia memberikan izin kepada kamu tentang perkara itu. Jom, maksudnya mimpi ni lah. ya. Ia tuh mungkin macam la, mandai-mandai kan? Kalau dia minta tuan tolong, punida tak takwil yang mimpi. Oi, boleh, tak ada masalah. Tapi kita pun macam mula mana boleh dinasihatkan? Kita ni nak nak nak ada mimpi yang baik, kita nak minta awan takwil yang mimpi kita bayar cairi orang itu tu soleh. Macam oh ya, betul-betul. Soalat Entah kuah Ulama Eh Yang kita main, main, main tanya ke sebarang orang Sebab pun nanti Apa yang dia takwilkan nanti akan menghubungi Dan jangan tanya banyak orang Orang Jadi mimpi Tanya seorang yang putus solat Eh aku tanya ni Kita tanya ni Sekejap lagi ni Ketuk sini Ketuk sini Ketuk sini Mereka memang pening Dan jangan tanya Bukan kepada orang yang Bukan ahli Jadi kalau mimpi buruk Kalau mimpi buruk dia mo ini kalau ada orang gelak tanya Dekat kau tentang mimpi kalau orang tu rasu soleh siapa tak bilah kalau orang tu cikok soleh tak pun lah Ataupun boleh boleh kita rujuk orang lah. buku taslim mimpi muslim tu masyur lah boleh rujuk orang lah. kalau betul tu benda tu ada kat sana lah. oh mimpi benda ni ni yang orang tu tu kalau mula musirin kalau orang tu mimpi ni ni mana ni Ha. Okey. Kok was tidur habis. Ha. Minggu depan bab makan dan minum belah. Tak nak minum. Ha. And the casual dia akhir. Ni salah. Hmm. Okey. Kita buat buat sempat kan, 3 minit ni <coughs> Jadi hmm. Okay. Hmm. Tidur dengan I3? Haa, ah, itu bab khusus ni Terima kasih tu Itu ada yang adab, adab Tidur bersama dengan i Masuk, bab tu lah ha, Itu bab lain tu Panjang tu tu Ya. Siapa? Ah, tuan. Siapa? Sambo pungalah. Dia tu beri. Bos kat sini di sini, di sini, kat kita dah tidak di bentuk tu. Nah, kita dah keadaan dah sedar. Yang penting kita puti permulaan tu ya. Tak apa lah. Setuju dengan diri saudara, polisi dah ada ni kan. Tak apa, tak apa. Senangkan ha. diri. Kita sedar kan kita terus meniarap dengan. <tuh <tuh <tuh ini ni ada majlis dengan diri, imam tu panggil saya tu belajar Islam malam. Bagaimana? Saya dekat saya ada pelatih so, asal punya istanah. Bagaimana? Itu saya tukar. Jadi, dia minta. Bagi itu tak punya surat. Saya tukar pengajian saya ini kepada daripada dia. Ajar nak tunai-tunai. Saya dekat, kata, sana tak ada garis gosong lain. Saya tukar saya sini, tunai Kat sana saya nak ajar hari lain. Dia tak penuh. Tak ada. Istanah yang saya tukar berhenti soal bozi. Soal bozi dah tak tahu ni. Di sual So, saya selalu minta pengasahan daripada minta Tawliah pun minta stop dia kan. Dah dua kali dah, Ijawi saya minta. Dia, saya, dia dah dapat dah. Dia pun tengok. Itu tak minta jair, dia saya nanti. Ini dia datang nak minta saya tolong macam Saya pun nak tolak pun. Saya minta, Allah, oh, mak aku dah bagi bagi saya ni kan. Aku tak nak ajar kalau macam-macam. Tak Saya tengok, tengok saya ada sanak kan. orang apa-apa hadis kepada sana. ke? Susah nak orang yang ada sana dia So, Ini Hari apa yang kotong? Jumaat malam Ada? Tak ada minit Hari Jumaat malam Pasukan Maghrib Ha, macam di mana? Dia kalau boleh, dia kata kalau boleh Dia nak H9 Kita tukar, kita minta selalu Hari Jumaat, ok Sekarang hmm? okay, ni saya tanya Maaf lagi macam kita macam mana sini ni tak ada yang ini yang dah datang Ketan, dia nanti, dia. Ayat, sya, menghaji, ke Johor ni sini Jum'at malam lepas imam maghrib kan? insyaallah nanti isnin datang kita nak pergi masjid kan lepas isyak mengaji bila masa isyak mengaji di sambung bagi sebelah lah yang datang-datang macam -datang ni Korang tak, ya, korang tak ada masalah kan Belum ada hafiz ni Yang datang boleh jauh Ha <tuh> Ada hal Sama ni eh, sini ni kan, eh. Ke Jumaat tu ada, ada lain Kepul main ke malam tu lah, lah. Oh Darumutaza kan Yang Jumaat ni Ada program Darumutaza Dekat sini, Tapi dia kan Seminan setengah Dan habis ni gerak ke, ke Baishak Gerak ke sana Sempat Semua jalan jian-jian Magrah, bishar. Hah. Yeah, mana? Kalau siapa yang bicara dengan bicara bersih surau tu? Bicara dengan korban ini. Ia tiada sihir beralasan taklal, tiada minta itu di kalma syarah, tiada minta kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, hamdan yuwafi ni'amahu